Дзеркало води увігнулося, у тій заглибині нерухомо застигла дзига, і пролунав до мене голос азбукою морзи. «Ходи до нас!» Я слухняно ступив у воду, але вода уже зробилася тверда, наша крига, і така ж холодна. Ковзаючи босими ногами, я наблизився до дзиги. Вона розкрилася, наша квітка, і прийняла мене у себе. Нічого більше я не пам'ятаю Прийшов до тями уранці на березі Де звечора чекав на гостей із космосу Небо було затягнене хмарами Рвучки пориво вітру Котилися по схилах пагорбів Накрапав дощ Голова мені боліла Під черепною коробкою Наче хто у вузол зав'язав Лише біла смуга Попід берегами озера Підтверджувала реальність того, що відбувалося вночі. Крига, що нею покрилося озеро, підморозила зелені пагони очерету. Через кілька днів, коли я знову з'явився в березі, біла смуга зникла. Правда, баба Марха, якій я довірливо розповів про підморожений на початку літа очерет, засміялася беззубим ротом. «Атколь було кризі узятися?» Схолодало, все правда, ноги мені так крутило, так крутило Але морозу не було, на помідорах моїх ніде й листочок не побілів А смуга біла вздовж берегів, то вона щоліта Щойно акація оцвіте, цвіт акації на воду опадає Вітер до берегів очерети жене, ось вам і приморозь для ока А потім цвіт буріє і тоне на дно Повірив я бабі марфії чи ні, але голоси з планети Ората назавжди змовкли для мене. Першою людиною, кому я признався про свої контакти із зинопланетянами, була балерина. Це уже коли ми з нею близько затоваришували. Таїса слухала мене уважно, перепитуючи подробиці. Ніби порівнювала з давно їй відомим. «Острів, як ти кажеш», це той же Бермудський трикутник у мініатюрі. Аномалії магнітного поля, злами земної кори. Та ти більше знаєш, скільки книжок прочитав, що я стільки і в очі не бачила. Вони гості з космосу і серед дня у нас трапляються, літають. Навіть курей наших крадуть. У мене через них жоден півень до осені не доживає. Особливо півнів вони чомусь полюбляють». Балерина говорила дуже серйозно Ані промінчик сміху не зблиснув у її зелених очах У селі гості з космосу не з'являються Але піде моя курка чи півень на Батиєву гору Раптом щось таке навколо неї стчиниться, ніби вітровиться До землі бідне припаде, наче коршак уже ось над ним Дивися, а вже нема твоєї курки чи півня Уже ніби невидимкою стала Позато рік я свиненя тримала. Соня звалося. Було воно у мене на вільних харчах, ходило де хотіло, по нетрищах та дубняках паслося. Баби хрестилися, як стрінуть у заростях. Чорне геть, лише писок та хвіст білі. Чортяка переодягнена у свинячу шкуру, казали. У нас люди забобонні, не те, що ваші, у місті, де культура аж прес кожного. «Ну, та ще ж свиненя. У мене таке співуче трапилося. На шпиль пагорба вийде, у небо зирить і виспівує, зовсім нашого оперне Примадонна. Якось восени, уже картоплю викопали, вийшла я на город, гукаю. «Сонька! Сонька!» Бо весь день негодоване свинення. В районі я була, начальство викликало. Коли біжить із шпиля, Аж прикидається Любила мене сонька моя Скучала за мною Раптом зависло щось над нею Схоже на ковпак Під яким городські жінки У перукарнях волосся сушать Але величезнимо Більше як стіхсіна у лузі Ідзи щить Аж вуха мені позакладало Опустилося воно на схил Накрило бідну соньку І одразу злетіло у небо а соньки моєї на схилі гори нема. Так я більше її і не бачила. А вже добрий пуцвінок був. Як заходжу тепер на базар, дивлюся, які ціни на сало та м'ясо, так і згадую свою соньку. А Іван Іванович покійний, хай йому на тому світі гикнеться, той пришельців із космосу використовував ухвісти в гриву. Як зап'є первачку вигнавши, чи в якоїсь молодички підночує. Була у нього одна у Рогощі, перед директором Цегельні та жінкою своєю. Такі плетеники плете. Мовляв, от все опустилося вон на озеро, коли я з вудочкою у березі сидів. Узяло мене і на місяць потарганило. Все американцям здалося, розповідає, що на місяці самий пісок як попіл. У штани вони наклали зі страху не додивилися. Насправді ж у них попід тим порохом у штольнях города, які нами не снилися. Опускаєшся, наче в шахту, а з кабіни виходиш тротуар рухомий. І везе він тебе, куди треба. А навколо домики, як дачі під Києвом, де начальники дачують. І геть усі виноградниками обвиті, а в палісадниках квіту різного і в кожного Сонце власне Вони його на ніч вимикають Коли спати захочеться Це тільки у нас так Гомонить було, що сонце Одне на всіх Набреше, набреше сім мішків Хто його не знає Той слухає вуха розвісивши Приїздив якось кореспондент Із районної газети На профспілкові збори робітників Цегельні Так Іван Іванович і перед ним хвоста розпушив. А кореспондент йому, що це ви у трудовому колективі дезінформацією займаєтеся? Коли перебудова вимагає активізації усіх сил, ви ж дисципліну порушуєте. «Дисципліну я не порушую», відповів йому Іван Іванович. «Бо коли я на місяці, то вважаю себе у відрядженні, от імені усіх землян». «Чим ви доведете, що на місяці побували?» Це знову до нього кореспондент Американці на свою космічну програму Сотні мільйонів доларів витрачають щороку А ви на язиці, як на мітлі, у небеса літаєте Тут Іван Іванович дістав із кишені піджака камінчик Блискучий, як живе срібло Розказують і каже кореспондентові Ось вам на доказ, що я побував на місяці І не один раз Гість посміхнувся іронічно, але камінчик узяв. «Невдовзі удержуємо районну газету, а в ній гумореска». Про дядька, який три доби у коми підночовував, а жінці набрехав, що його НЛО ухопило і на місяць занесло. Прізвища дядькового нема, із села якого, але Івана Івановича усі упізнали, так описано нараготалися. Коли ж зовсім трохи часу минуло, знову той кореспондент приїздить на цегельню, а з ним – Бородань із самої Академії наук. Запрошують вони Івана Івановича до кабінету директора і запитують. «Де ви того камінчика взяли?» Виявляється, неземний – це камінчик. Нема такого мінерала на землі. Іван Іванович, директор, сам розповідав. Одвічає, слово у слово, як у Гуморасці написано. «Три доби у куми горілочку я попивав, а про мандрівку на місяць усе придумав, бо газет начитався. Тепер у газетах більше про пришельців космічних пишуть та всілякі НЛО, аніж про нас, людей земних. Ось у мене на похмілля горище і посунулося, а камінчика того я знайшов у кручі». У глині нашій що хоч трапляється, навіть бивні Мамонтові. Так і поїхав гість учений ні з чим. Розділ дев'ятий Як став я потрібен Андрію Ротаню, і примчала у жолудівку на службовім Андрієвим лімузині його дружина. Попросив я її взяти у Валерії мої книги. Хоч би дещо цю моєї бібліотеки, Роботи з філософії, історії, природознавства Довідники лікарських трав Я збирав їх десятиліттями Книги стояли в моїй кімнаті у секретерії Біля дивана з карельської берези Валерія хоч уже і обзавелася генералом Старшим на десяток літ Зате в штанях з червоними лампасами І з машиною Вирішила не сваритися зі мною остаточно Раптом ще я згоджуся і книги віддала. Андрій шофер завантажив їх у багажник Волги і наступного дня підкотив до воріт Таїсиного двору. Я зустрівся з книгами, як і з давніми близькими друзями. На багатьох сторінках залишилися мої помітки. Я люблю підкреслювати рядки, які вразили, розбудили думку. Серед тих книжок трапилася і науково-популярна робота, видрукувана ще на початку 70-х років. «Слідами безкінечності». Вона була геть покреслена мною. Гортаючи сторінки, досить швидко переконався, що голоси, відповідаючи на мої запитання, майже слово в слово цитували ту давно прочитану і вже забуту книжечку. І цитували саме підкреслені мною рядки. Навіть думка про те, що, можливо, «Земне життя людини є смерть, а смерть – початком життя» – думка, яка вразила мене колись своєю неординарністю, належала, виявляється, Еврі цитувалася у тому ж виданні, була підкреслена мною, а на полях стояло три мої знаки оклику. Отже, розмова з голосами – це був діалог із самим собою. Хтось невідомий діставав із глибин моєї пам'яті, давно уже знане мною, але призабуте і повертав мені наївно довірливому, як відкриття світових істин. І ще був голос мені, голос каменя, каменя, який лежав у зарослій чагарищем у Логовині, під горою Жомирівкою у березі Небесного озера.